2. Злодій і архонти Що я зробила не так? Мілі застигла в обіймах пілотської люльки, її серце скажено калатає. У в'язниці щось пішло не за планом, хоча було точнісінько так, як у симуляціях. Чому вони нас переслідують? Вона вмикає бойовий аутизм, інстальований у неї пелегріні. Він огортає її, наче прохолодна ковдра, перетворюючи світ на вектори та гравітаційні колодязі. Її свідомість поєднується з розумом «Пергонен», плиндумок пришвидшується. Вихідні дані. «Пергонен» – росип астероїдів-троянців, зібраних навколо 2006 JR-103, кам'яної брили масою о 200 кілотон, населеною синтетичним життям з повільними місками, В'язниця – діамантовий тор за 30 світлових секунд, стартова точка теперішнього вектору «Пергонен». Щільна, темна і холодна. Клинкоподібні кораблі «Архонтів» які стрімко наближаються з прискоренням 0,5 G. Їхня Дельта-Ві більша, ніж плавна тяга Вітрил-Пергонен. Смолоскипи двигунів на антиматерії у спам візорі схожі на вогняні стовпи розсіяних мезонів і гамопроменів. Магістраль – їхній пункт призначення на відстані 20 світлових секунд. Цей безперервний потік кораблів є рідкісним прикладом ідеальної інваріантної поверхні, у ньютонівському ентілесному кошмарі сонячної системи. Гравітаційна артерія, що дозволяє швидко подорожувати за рахунок найлегших поштовхів. Недосяжний безпечний притулок. Гаразд, видихає Мілі. Бойовий режим. Під оортеанським сафіровим коралом прокидається потаємна технологія соборності. Павокорабель змінює конструкцію. Розсіяні модулі стікаються докупи вздовж кабельного мережева і зливаються у тугий затверділий конус. Кванточкові крила з бездоганної відбивальної поверхні перетворюються на міцний діамантовий фаєрвол. І саме вчасно, бо налітають наноракети архунтів. Перший залп ледь зачіпає поверхню і не спричиняє жодної шкоди. Але нова хвиля себе адаптує та оптимізує, так само й наступним, знов і знов, аж доки не сколапсують або програмне, або апаратне забезпечення фаєрволу. А тоді треба дістатися магістралі. Програмні ядра в її голові. Відсікають, немов діамантовими зубцями, теоретико ігрові розгалудження. Перед нею безліч шляхів, як і тлумачень гортянської пісні, але вибрати треба лише один черговий залп, незлічені світлові голки у спайм-візорі. Цього разу є пробиття. Один зі складських модулів розквітає безфорними сафіровими новоутвореннями. Міалі спокійно його катапультує, спостерігаючи, як він віддаляється. Модуль мутує та змінюється, наче злоякісна пухлина. У прискоренні кінозйомці відрощує дивні органи, які вибухають молекулярного розміру спорами у бік фаєрволу, допоки пергонен не випалює його проти метеоритними лазерами. Це боляче, каже пергонен. Боюся, боляче буде ще не раз. Аби пришвидшитись, вона спалює аварійний запас антиматерії одним імпульсом, кидаючи корабель у неглибокий гравітаційний колодязь 2006 JR-103. Тіло пергонен стогне. Коли антипротони з магнітного накопичувального кільця перетворюються на гарячі струмені плазми. Мієлі використовує частину енергії, щоб підзарядити стрижні з програмованої матерії в корпусі корабля, але архонти наздоганяють їх без відчутного уповільнення і випускають новий залп. Пергонен кричить навколо Мієлі. Однак бойовий аутизм зосереджує її увагу на першочерговому завданні. Вона подумки формує кванточкову торпеду. Навколо стрейндж-лета у мініатюрні зброярні пергонен і вистрілює нею в астероїд. У спаймвізорі відразу спалахують гамма-промені та екзотичні баріони, а потім скаляста грудка розливається фонтаном світла, незгасною шаровою блискавкою. Візор не витримує, заповнюється білим шумом і вирубується. Політ триває на осліп. Мелі знов розправляє пергоненіві крила. Вітер частинок, що здійнявся внаслідок загибелі астероїда, підхоплює їх і шбурляє в бік магістралі. Умить прискорення робить Мілі важкою, а навколо починає співати сапфірова структура корабля. За деякий час візор оживає і відфільтровує навіжений шум частинок. Мілі затамовує подих, але жоден іклоподібний корабель не виринає із пекла, що повільно розростається за кормою. Або їх було знищено, або вони загубили слід жертви у субатомному божевіллі. Міелі вимикає режим аутизму, аби насолодитися моментом тріумфу. Нам це вдалося. Каже вона. «Мілі, мені щось недобре. Корпусом корабля розтікається чорна пляма, в центрі якої застряг крихітний чорний уламок, холодний похмурий. Архонська наноракета. Витягни її!» Страх огида після бойового аутизму мають мерзенний присмак нерозбавленої жовчі. «Не можу. Я не можу до нього доторкнутися. Він смердить в'язницею». Мілі промовляє молитву у тій частині своєї голови, якою торкнулася богиня Соборності. Та палегріні не відповідає. Довкола мене гине корабель. Не знаю, що зробила Міелі, але судячи з мініатюрної наднової, що осяяла космос декілька хвилин тому, битва була славною. Однак тепер у сапфіровому корпусі розростається павутиння чорноти. Це саме те, що вчиняють архонти. Вони впорскують себе у вас і обертають вас на в'язницю. Тхне паленою тирсою. Щодуху працюють ворожі наніти, Долаючи все, що імунна система корабля намагається їм протиставити, наростає шум ревіння лісової пожежі. Це було занадто добре, аби тривати довго. Попався я, шефе. Намагаюся пригадати зухвалі миті, коли я торкнувся коштовності Мієлі. Можливо, вдасться прихопити їх із собою, а можливо, це було ще одне пересмертне марення. Скажімо, я не втікав увесь цей час споглядав в'язницю у в'язниці. А тоді я чую в голові їх хитний голос. Жан Лефламбер капітулює. В'язниця тебе зламала. Ти заслуговуєш на повернення, бо нічим не кращий за покручів воєнрозумів, бездумних ляльок соборності і тіней забутих мерців. Ти навіть не пам'ятаєш ані власних подвигів, ані пригод. Ти не він, ти лише спогад, що ним себе вважає. Дзузьки, завжди є вихід. Тебе не ув'язнено, допоки ти саму це не віриш. Так казала мені богиня. Раптове осяйнє, і я точно знаю, що треба робити. Кораблю. «Не відповідає. Чорт збирай!» «Кораблю! Я маю поговорити з Міелі!» Знову тиша. У каюті стає гаряче. Слід поквапитися. Назовні немов полярне сяйво палають вітрила пергонин. Корабель рухається із таким прискоренням, що утворилася власна гравітація щонайменше, 0,5 ну, цілих джі. Усі напрямки перемішалися. Низ тепер десь біля дальнього краю центрального відсіку. Я вибираюся з каюти, хапаю за поручень центральної осі, та починаю дертися до кабіни пілота. Щось вибухає жаром і сліпучим світлом. Цілий сегмент циліндра обертаючи слититю порожнечу. Єдине, що тепер відділяє мене від космічного вакууму, це тонесенька кванточкова стінка, що народжується зі спалаху. Але видаляти інфекцію вже запізно. Навколо кружляють розпечені сапфірові скалки. Одна з них, гостра еклезо, залишає на передпліччі болючий кривавий мазок. Дуже гаряче. Смердить тирсою. Чорнота на стінці розповзається, корабель спікається. Спікається у щось інше. Серце в грудях так калатає, ніби горбань з нотр б'є у дзвін. Я лізу вгору. Крізь сапфіра бачу пілотську кабіну. Всередині, наче марево, божевільно вирує утилітарний туман. А в ньому із заплющеними очима витає Міелі. Я стукую кулаком у двері. Пусти мене. Мені невідомо, чи не скомпрометований її музик. Я знаю, що вона вже може бути у в'язниці. Але якщо ні, то треба її якнайшвидше витягати. Я намагаюся використати вісь як важіль і гупою ногами у двері. Але це марна справа. Треба, щоб мієлі або корабель наказали розумному сапфірові відчинитися. Сапфір. Пригадую вираз її обличчя, коли я прокинувся зі стояком. Вона щитує біомонітор тіла, але, напевно, відфільтрує сигнал. Якщо тільки немає порогового стимулу. Лайно. Краще не зволікати. Я вихоплюю з повітря довгий, гострий сапфіровий уламок з усієї сили, вгороджую його у п'ясток лівої долоні і ледь не втрачаю свідомість. Скалка дряпає мені кістки, розтинаючи на шляху жили та вени. Біль такий, ніби я потискаю руку сатані. Червоний, чорний і безжалісний. Чути запах крові. Вона юшить з рани, розбрускує мене і повільно падає у безодню великими безформеними краплями. У після в'язниці я відчуваю реальний біль. І в цьому є щось переможне. Я дивлюся на блакитний уламок, що стерчить з моєї долоні, і заливаюся сміхом, допоки нестерпний біль змушує мене кричати. Хтось дає мені добрячого ляпаса. Ти що в біса робиш? Мірі дивиться на мене широко розплющеними очима крізь отвір люка пілоцької кабіни. Ну, принаймні, це вона відчула. Довкола нас кружляє інертний, утилітарний туман. Сірий пил на тлі навколишнього хаосу. Він нагадує мені попіл згарища в палаючому мі Довірся мені, кажу я, крізь навіжений вишір і кровотечу. У мене є план. Маєш десять секунд. Я можу витягти його, обдурити. Я знаю, як це зробити. Знаю, як вони мислять. Я був серед них занадто довго. Чому я маю тобі довіряти? Я підіймаю скривавлену руку і висмикую з долоні сапфір. Лунає огидне хлюпання і мене засліплює біль. Тому що сичу я крізь стиснуті зуби. Я ліпше струмлю це собі в око, ніж повернуся туди. Якусь мить вона вдивляється в мене, а потім усміхається. Що тобі потрібно? Кореневий доступ до мого тіла. Я знаю, на що воно здатне. Мені потрібна набагато більша за базову обчислювальна потужність. Мілі глибоко вдихає. Гаразд, виведе цю заразу з мого корабля. Тоді вона заплющує очі і щось клаце в моїй голові. Як кореневий користувач? Моє тіло, світове дерево і у його кістках – діамантові машини. У кожній клітині – протеомічні технології. А мозок, справжній мозок соборності районного масштабу, здатний симулювати цілі світи. Моя власна людська психіка займає менше сторінки у цій вавілонській бібліотеці. Частина мене хитро усміхається і подумає про негайну втечу. Використавши цю чудову машинерію, вона хоче запустити її частинку в космос і покинути моїх визволителів Напутало тюремникам. Інша моя частина дивує і каже ні. Я рухаюся крізь корабель, який гине, шукаючи наноракету. Я більше не не зграбна мавпа, а мініатюрний космічний корабель, що плине повітрям силою волі. Ось, кажуть мені посилені сенсори. На протилежному кінці циліндра у модуль фабрикації вгризлася точка, від якої розповзається матерія в'язниці. Зі швидкістю думки я дістаюся туди і роблю локальну копію спайм-візору «Пергонен». Я наказую сапфіровій шкірі корабля розійтися, і вона перетворюється на м'який рідкий гель. Я глибоко занурюю в нього свою руку, хапаю і витягаю ракету. Вона крихітна, не більше за клітину, і схожа на чорний зуб із гострими коренями. Моє тіло охоплює її квант точковими джгутками. Я піднімаю її до очей. Така мініатюрна річ, але всередині замкнений принаймні один розум Архонта, готовий перетворити будь-що на в'язницю. Я кладу її до рота, розкушую і ковтаю. Архон тішиться. Але коли його поглинає злодій, на мить виникає якась недосконалість, відчуття дисонансу, ніби в одному тілі опинилося двоє злодіїв. Однак за межами матері в'язниці кояться дивні речі. Там немає чистоти гри. Стара потворна фізика – це тобі не абсолют архонських ігор, ідеальних у своїй математичній простоті та нерозв'язності. Ось чому він мусить перетворити цю матерію на нову в'язницю, щоб збільшити чистоту Всесвіту. Любити чистоту їх навчив батько інженер душ, бо чистота виправляє світ. Ця матерія добре підходить для перетворення на в'язницю його рот смачно наповнюється слиною в передчутті нових ітерактивних візерунків дилеми. Ось, наприклад, його копій батько відкрив патерн зрадника зі смаком пеканового морозива, систему самореплікантних стратегій схожих на конфігурацію планера у грі «Життя». Може, він і собі знайде на власній маленькій ігровій дошці щось новеньке. Далеко-далеко його копібрати перешіптуються з ним через квантлінг, досі нарікаючи на жахливе відчуття неправильності втечі злодія і того іншого – аномалії. Архонт відповідає, що все пройшло вдало, скоро вони будуть разом у матері в'язниці, а він привезе їм дещо новеньке. Він оглядає згори решітку клітин, де віднині живуть злодії, метелики та оортянки, яких Архонт пожер разом із солодкою матерією. І нарешті, дуже скоро, розпочнеться нова гра. На смак вона буде, як лимонний шербет, вирішує Архонт. Магія, кажу я. Знаєш, як працюють магічні трюки. Я знову проста людина. Пам'ять про загострені відчуття і очислювальну потужність згасає, залишаючи по собі щось схоже на фантомні болі, від втраченої кінцівки. А крім того, тепер у моїх кістках живе запущений через глибоку заморозку захоплений Архонт. Поки корабель себе ремонтує, ми сидимо у тісному складському модулі, що обертається на тросі для створення гравітації. Довкола нас блискуча ріка космічних кораблів, розкиданих на тисячах кубічних кілометрів, але оптично збільшених через шкіру пергонен. Це і розігнані кораблі поколінь ЗОКу, що несамовито випромінюють складне тепло, де кожен день подорожі дорівнює тисячі років. Це й китоподібні повільні кораблі із зеленю та мініатюрними сонцями всередині. І численні мислепотоки соборності схожі на всюди сущих світлячків. Правду, кажуть, це досить просто. Тут йдеться про нейронауку, відволікання уваги. Мілі мене ігнорує. Вона накриває маленький столик між нами. На ньому ортіанські страви, дивні прозорі пурпурні куби і звивений син життя. Акуратно нарізані різнокольорові фрукти і два невеликі келихи. Її рухи зосереджені та вигадливі, схожі на ритуальні. Не звертаючи на мене уваги, вона виготовляє у настінному фабрикаторі пляшку. «Що ти робиш?» – питаю я. Вона неуважливо дивиться на мене. «Ми святкуємо». І правильно, сміхаюсь я. До речі, мені знадобилося багато часу, аби зробити відкриття. Розум і соборності й донині вразливі до наведеної перцептивної сліпоти, уявляєш? Нічого не змінюється. Тож я підмінив його сенсорні дані, підключивши до симуляції на базі спайм спаємвізору. Воно досі вважає, що будує в'язницю. Але дуже дуже повільно. Ясно, вона хмуриться, розмірковуючи, як відкоркувати пляшку. Демонстративний брак інтересу до мого геніального плану дратує. Ясно? Дивись, як це робиться. Я торкаюся ложечки, обережно її піднімаю, роблю рух, наче охоплюю її пальцями, але насправді. Непомітно скидаю її собі на коліна. Тоді розтискаю пальці і показую обидві долоні. «Зникла!» – вражено кліпаючи очі Я стискаю лівий кулак, аби перетворилася. Я розтискаю пальці, і на долоні звивається її гомілковий ланцюжок. Я простягаю його як дар. Її очі спалахуть, але вона повільно тягнеться за ним і забирає. «Більше не торкайся його!» – каже вона. «Ніколи знов!» – обіцяю. Щиро підхоплюю я. Відтепер співпрацюватимемо як професіонали. Згода?» «Згода?» – з перестрогою в голосі відповідає вона. «Я роблю глибокий вдих». Корабель розповіла мені, на що ти пішла. Ти спустилася в пекло, аби витягти мене. Заради якої великої мети можна на таке наважитися? Вона не відповідає і вмить відкоркувує пляшку різким рухом. «Слухай», – кажу, – «щодо твоєї пропозиції. Я передумав. Хай би що треба вкрасти, я це вкраду, незалежно від того, на кого ти працюєш». Я навіть зроблю це по-твоєму. Я тобі винен. Вважаю це справою честі. Вона наливає Золотий Золотиста рідина повільно витікає з пляшки. Коли Мієлі наповнює келихи, я піднімаю свій. Вибімо за це. Звинять келихи. Чаркування при низькій гравітації вимагає спритності. Ми випиваємо. Таніш Ербен Таніш. 2343 Слабкий присмак сірки, характерний для витриманих пляшок. Іноді його називають подихом Тадеуша. Звідки мені це відомо? Не ти мені потрібен злодію, каже Мєлі, а той, ким ти був. І це перше, що ми маємо вкрасти. Я витріщаюся на неї, вдихаючи подихта деуша, І разом з ароматом вина мене наповнюють спогади роки і роки чи життя. Як вино наповнює келих. Середня повнота тіла – містність з відтінком остроти, з усмішкою каже він, дивлячись на неї крізь рислінг, що виблискує рідким світлом. Кого це ти назвав повнотілою? Питає вона, сміючись, і він розуміє, що завоював її. Але насправді це вона заволоділа ним на роки. Роки кохання і вина у місті Ублієт. Він – я. Утаїв Завдяки стенографії розуму, феномену проста. Утаїв там, де архонти не зможуть знайти. В асоціативній пам'яті, що відмикається запахом. У в'язниці, де ти не їси і не п'єш. Я геній. Повідомляю, я Міелі. Вона не усміхається, лише трохи примружує очі. Отже Марс. Відповідає вона. Ублієт. Мене приймаю знов. В очі у мене обмоль приватності не лише в цьому тілі, але й розумі теж. Новий паноптиком. Нова тюрма. Проте ця в'язниця набагато краще. Я в полоні чарівної жінки, на мене чекають таємниці і смачна їжа. А море кораблів несе нас до пригод. Я усміхаюся. Місце забуття. Кажу я і підіймаю келих. За нові починання. Вона мочки п'є зі мною. А вітрила пергонен. Немов блискучі порізи у космосі мчать нас магістралью.